Irudiak horremesteko garrantzia duen gizarte honetan, gorputz liraina izatea jende askoren ametsa izaten da. Ametsoriaiki bihurtzeko, udaberria izan daiteke momentu egokiena, Xabier Arrazola psikologoak azalduko deuz ergatia. Jendeak erropa gehiago kentzen dulako, konturatzen delako berdula irudi bateman eta irudi hori eskatzen dunean, ba bueno, dieta gehiago saltzen direlako. Udara ate joka izaten da, beraz denbora gutxian kilo asko galtzea da irten bide bakarra, Dieta miragarrrik ematen dute aukera hori. Soberako kiloak gainetik kendu nahi Proba Probaezzu Txiko kun minte gorria, Bere halmen argalzaileari eskerramabia astetan hogeita hamabos kilo galdu ditzakezu. Jari zeitez lirain intxiinako kun mintegorriarekin ikusiko duzu zein erraza den. Itemide erraza horre beste kilotako arazoa konpuntzeko, Beste modu batean esan da, gozoki gozo egia musin egiteko Eta gainera, ez dugi zentzen, baina gauza jakina da, mirariak ez direla egiten ez da lurde zen ere. Nikin nuen pastei batzukin, ziren ba, batzuk ziren pastei batzu grasa arritzeko eta beste batzu batzuk ba, pixa asko itzeko, retentzio likiduna akentzeko. Ta pixua bai, e, asko jetxin nuen, baina geho hori ustezu, eta ni adibidez jetxin itun iaia 8 amarkilo, eta berri zartu nitun errez gania. Mirariri ikezut egiten beraz, baina naiz eta hori jakin jende asko eta asko erortzen dasarean. Tentalditik ies egiteko, ona hemen bosturrezko arrazoi, hane uranga ez ezitzailaren eskutik argi izan beharreko lehenengo gauza. Dieta miragarriak kaltegarriak dira osasunerako. Gantzak erre beharrean, ura galtzen baitugu. Ura galtzeak arriskua handi batzuk izan ditzazke. Ba, gorputzaren erdiapaina gehiago, helduetan eguneko iruro gehiago, ura da. Ordu, guri ez daigu ere interesatzen, ura galtzea. Galera honen ondorioak larriak izan daitezke. Ura galtzen badegu edibidez, ba, giltzurrunak. Ba oso kaltetuak ateratzen dira eta claro naiz eta guk ez ditugun ikusten giltzurrunak egon daitezke sufritzen ba deshidratazio bat, burmuina, ez? Ba baita ere, ba arazo batzuk sufritu sufrituitzazke tala ere eh garrantzi gehiago ematen diegu kanpoko itxura horrei, ez? Bigarren arazoia, dieta zein produktu guzti hauen atzean diru irabazi handia dago. Eh horri zu barrisko diru eh dirua mugitzen da. Hori da. Esango genuke, bapiskaba ba, gaur egun gizartean bizitzen ari garen ba, estetikaren mundu honekin, ez? Ba, zirugia estetikoa bat ze garrantzia dauken, ez? Eta bueno, bargaltzeko dieta hauek eta produktu hauek osartzen dira bulu belarri. Diru makina bada, eta jendeak badaki hori. Ben, nik dieta nahi balin badateakin badak izarragin behar deten etxen. Ogia neretzati milagrosoidea diru ateratzeko, ez da beste gauza bat. Ba, bueno, hie pentsatzen da dirala eskenean, ba, lotutako, ba, eredu batzuekin, ez, ez zaizki bat ere gustatzen ere, eh? nikuzteret, eh, nolabaiteko elikadura urte guztian du behar dela eta gainentzeko guztiak dira momentuko gauzak eta, bueno, modak edo ereduak egintzen duen eh, araberakoak dieta hauetatik aldeantzeko hirugarren arrazoia. Ez dute askotan orekarik izaten, ez. Eh, presgaude edo momentutan magian egun oso bat pasatzeko, ba pinakin soiliek, ba badakigunen, badidez pinak ez da euskala ez proteinak, ez da euskalakoipea, karbohidratoak ere beharradina ez da euskala. Orduñaiz eta jakin pres gaude. Horekarik ez dute eta gainera batzuk naturaren logikaren kontra doaz. Azken dieta sari gara. Gita honen arabera, ba, bueno, izin dira inoiz, batera hartu, aragia, patata frijitu batzuekin. Horrek, e, ba, zer esan nahi du, bueno, alde batetikan, gure gastronomi guztia hankaz gora botatzen du. Eh? Naturaren kontradikoa dietago gaina, ba, dibidez, e, esatea, ez direla nastu behar, karboidratoa, proteinak eta koipeak, ba, berez, janarietan nastuta daudenean. Laukarren oarra argalatzeko produktu askok jakin naturaletan aurkitu ditzakegun osagaiak daramatsate. Kontutan hartu beraz, zertan ari saren dirua xautzen. Ba, askok eta askok dituzte pektinak, adibidez. Pektinak dira, ba, fibra edo zuntza, ba, adibidez sagarran modu naturalen aurkitu dezakezun ba osagai bat. Orduan egiten dutena da pektina hori hartu eta e, kapsuletan edo sartu eta klaro, hartzen badezu, baso baturekin, ba, e, puztu egiten da eta hasetasun sentsazioa balortzen dezue, ez? Orduan, asko, asko dia osagai, ba, natural naturalak, formato bat emanda eta eta bueno, prezioa ba, asko ere handiagoa, ez? Amaitzeko 5. eta azken arrazoia. Berritasun gisa orkestendizki gute, baina realitatean ez da horrela. Dieta guztiak gusti, egin ditu, e, modu desberdinak aurkitzen ditu, eta nahi duna da, ba bueno, hor nobeda dea, ez, eta ez da konturatzen, ba bueno, nobeda deoiek ziklikoak izaten direla ez, oza, sea, piñagian urte batean asaltzen dela, baino beste urtean ez, eta beste batean bai, eta hor izaten dela ez. Dieta miragarria hauek lokari luzea dakarte. Dieta bueno, ondoren beti izaten da, efektu joio hori ez, eta efektu joio izaten da, ba hori jetxizatzen, Jetsi dutena, gero udaran nolaia ja, oporrak dituzten, tauta bestean berriz aldatzen dute behaien bizi modua, eta aldatzerakoan ja permiso gehiago ematen dira, ba, gauzak gehiago jateko, eta jetsi dutena berriz igo egiten dute, ez. Orduan, horren aurrean segiten dute, ba, bueno, frustrazioko egoera batean sartu. Eta horrela urtero, urtero, udaberrian dieta egiten hasi, eta udarako oporretan jaitsitako kiloak berreskuratu. hurrengo udaberrian berriro argaltzeari ekin arte. Baina hori ez da berria, hori badakizu, alternatiba xinplea da. Nik usten dut, e, bintzat alternativa ez dela denbora gutxian asko gestea, baizik eta denbora luzaro batean, hon gesten pixkanaka, pixkanaka, eta hon mantenitzen, eta hori posiblea da. Posible da, bai, baina agian alternatibari konena ondokoa izan daiteke. Nik uste, pertsona batean behar dela guztua, daun bezala, nahikoa gen eta eon. <laughs> Azkenen da, norbera bere euroakin ondo sentitza.